che diventano povere perdono anche il medico di base. Il motivo purtroppo è molto semplice. Quando una persona diventa povera non riesce più a pagare un affitto. Viene sfrattata, in quella casa ci va a abitare qualcun altro che chiede la residenza in quell'immobile. Il comune dà la residenza alla persona che vive in quella casa e cancella dall'anagrafe chi c'era prima. In Italia quando una persona è cancellata dall'anagrafe cioè perde la residenza, perde anche insieme alla residenza una serie di diritti fondamentali che sono legati alla residenza. Per esempio non può lavorare, non può più una parte da IVA perde i diritti previdenziali perde i diritti al welfare locale perde i diritti al welfare nazionale perde il diritto di voto e perde anche il diritto alla salute. Perché perde il diritto alla salute? Perché perde medico di, il medico di base? Perché la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale stabilisce all'articolo 19, che è l'articolo che è stato modificato poi con la legge nazionale stabilisce che per avere un medico di base ci vuole la residenza, quindi niente residenza, niente medico di base ora eh, ci sono decine di migliaia di persone in Italia eh, che si trovano in questa condizione senza medico di base vuol dire non... perdere il medico di base vuol dire perdere davvero il diritto alla salute perché si ha diritto solo a prestazioni di pronto soccorso per cui o stai morendo o ti rompi una gamba e vai al pronto soccorso altrimenti non si ha nessuna possibilità di essere curati nemmeno per quanto riguarda le malattie infettive e eh, poi adesso se ne sono accorti molti con il COVID ma c'è anche la tubercolosi c'è anche l'epatite tutte quelle malattie che necessitano di cure continuative perché sono infettive e che non vengono curate allora di fronte a questo problema come Associazione avvocato di Strada abbiamo detto di tutto abbiamo fatto tante cause per ottenere la residenza ma ci siamo resi conto che il tema era proprio il garantire il diritto alla salute perché non tutte le persone riescono a ottenere la residenza e allora abbiamo iniziato una battaglia 14 anni fa. Mi ricordo che la prima legge nazionale per poter dare un medico di base alla persona senza dimora io l'ho scritta e l'ho consegnata di un solo articolo e eh, quindi e l'ho consegnata all'epoca al senatore Ignazio Marino quando Ignazio Marino non era ancora diventato neanche sindaco di Roma. Presentato in Parlamento niente da fare. La legge non è andata avanti. Dopodiché nella legislatura dopo consegnata a un altro senatore Sergio Lo Giudice che ci ha approvato ma la legge non è andata avanti. Dopodiché consegnata a un altro deputato Luca Rizzo nervo, anche lui ci ha provato, ma la legge non è andata avanti. A un certo punto, siccome sono consigliere regionale, ho pensato di proporre questa legge in Regione Emilia Romagna, perché la region le regioni hanno la possibilità di estendere la tutela sanitaria ai loro cittadini con loro soldi e io ho fatto presente in Regione Emilia Romagna che questa non era solamente una battaglia di civiltà, una battaglia per ridurre le disuguaglianze, una battaglia di dignità, ma è anche una norma che fa risparmiare dei soldi, perché queste persone, se non hanno il medico di base, dovranno andare necessariamente al pronto soccorso, e questa cosa è molto più dispendiosa ovviamente oltre che una cosa che poi non si consente pure continua bene presentato questa legge in Regione Emilia Romagna è stata approvata all'unanimità qui poi l'abbiamo mandata in altre regioni italiane dove ci sono dove c'è appunto altre regioni italiane dove c'è questa necessità praticamente in tutte ma nel frattempo è stata approvata in altre quattro regioni italiane in Puglia nelle Marche in Abruzzo e in Liguria tra l'altro due regioni a guida sinistra tre regioni a guida centrodestra sempre all'unanimità. Dopodiché con l'onorevole Marco Furfor abbiamo iniziato un percorso che ha riunito le più grandi associazioni che si occupano di povertà in Italia, tra laiche e cattoliche, e abbiamo ripresentato, cioè lui ha ripresentato per la quarta volta questa proposta di legge l'ha seguita eh, giorno per giorno ci ha messo, messo nove mesi abbiamo guardato insieme gli emendamenti abbiamo cercato di fare ehm, coinvolgere al massimo tutti i parlamentari e tutti i gruppi politici e finalmente ieri è stata approvata all'unanimità alla Camera non è stato approvato esattamente il testo che avevamo proposto noi perché avevamo proposto un testo che riguardasse tutta Italia questo testo invece riguarda tutela eh, del diritto alla salute e quindi il medico di base solo nelle 14 grandi città italiane che sono città metropolitane, perché hanno preferito fare una sperimentazione di due anni per poi estenderla a tutta Italia. Comunque è una grandissima vittoria anche perché la stragrande maggioranza delle persone senza dimora vivono nelle grandi città, quindi diciamo che nelle 14 città metropolitane c'è oltre il 70% delle persone senza dimora che ci sono in Italia ci sarà questa sperimentazione, in realtà è stata approvata all'unanimità alla Camera e adesso dovrà passare al Senato dove ci auguriamo che in tempi brevi tempi brevi si arrivi all'approvazione azione definitiva, dopodiché diventerà una legge dello Stato e finalmente almeno in queste 14 grandi città metropolitane le persone senza dimora potranno avere un medico che non è soltanto quello che ti prescrive una ricetta per il mal di testa, il medico è anche una porta d'uscita dalla strada, è la persona con cui ti puoi confrontare dopo aver perso tutto, dopo essere finito letteralmente in mezzo a una strada è la persona che ti può anche consentire di curare una depressione che, che, che ti viene in quelle, quelle situazioni di estrema precarietà e la persona che ti può aiutare ad uscire dalla strada, tutte le l'organizzazione dei medici in Italia, eh, cittadinanza attiva, alleanza contro la povertà, eh, Papa Giovanni XXIII, tantissimi soggetti accomunati dall'idea che il diritto alla salute deve essere un diritto veramente per tutte le persone, in particolare per le persone più povere e che far perdere il diritto alla salute che finisce in povertà è qualcosa di indegno in un paese civile perché andremmo altrimenti alla sanità per censo. E questo una cosa che la nostra Costituzione non solo non prevede, ma addirittura la nostra Costituzione prevede il contrario. È l'unico articolo della Costituzione, l'articolo 32, che garantisce il diritto alla salute e che non parla di cittadini, ma dice le persone, insomma.